«Оплачено сповна!» Монза насуплено дивилася на ліжко і натіпала в ньому. Він лежав горілиць, ковдра зіжмакалась на животі. Одна довга велика рука звисає з матрацу, безвільна біла долоня тильним боком розпластана на підлозі. З під ковдри видніється велика ступня з півмісяцем боруду під нігтями. Обличчя повернуте до неї, мирне, як у дитини, очі заплющені, рот ледь розтулений, груди з довгим шрамом на них тихо здіймаються і опускаються в такт диханню. При світлі дня усе здавалося великою помилкою. Мон закинула ті поломонети, вони дзенькнули і розкотилися по ліжку. Він смикнувся, розгублено кліпаючи очима, а за мить витрішився на монетку, що прилипла до грудей. «Шо то?» «П'ять скелів. Більш ніж гідна плата за минулу ніч». «Як-як?» Тіполо щасили тер двома пальцями заспані очі. Ти мені платиш? Він струснув гроші на ковдру. Щось я себе повією відчуваю. А ти нею не є? Ні, у мене ще якась гордість лишилася. Тож людей за гроші ти вбиваєш, а поміж ніг полизати не готовий? Мон запхикнула. Отака то в тебе мораль. Хочеш мою пораду? Візьми п'ятірку і в майбутньому тримайся вбивств. До цього в тебе є хист. Тіполо перекотився і натяг ковдру до підборіддя. Як будеш іти, зачини двері, раз, холод собачий. Лезо львеца грізно розтинало повітря. Удари вправо і вліво, вгору і вниз. Мон закружляла на місці, в дальньому кінці подвір'я, роблячи випаду лівою, чоботи човгали по потрісканих плитах, блискуче вістря мигутіло на рівні грудей. Від частого дихання над обличчям вилася пара, попри холод сорочка липла до спини. Стан ніг із кожним днем покращувався. Вони все ще пекли при швидких рухах, уранці заклякали, мов сухі гіляки, а вечорами пекельнунили. Та вона хоча б могла ходити, майже не кривлячись. До колін, хоч вони і тріщали, повернулася деяка пружність. Плече і щелепа вже не так терпле. При натиску пальцями на монети в черепі вже не боліло. Проте права рука так і залишилася скалічною. Вона запхала Беннін меч під пахву і стягнула рукавичку. Навіть це завдавало болю. Покручені пальці тримтіли, бліді й слабкі. Шрам від дроту гоби на ребрі нездорового фіалкового кольору. Обличчя перекусило, коли вона змусила покривлені пальці зігнутися в кулак, мізинець так і стирчав уперто в бік. Від думки, що цією потворністю вона проклята до кінця життя, Монзу накрила раптова хвиля люті. «Покидьок!» – проциділа вона крізь зціплені зуби і натягла рукавичку. Пригадалося, як батько вперше дав їй у руки меч, тоді вона мала не більш ніж вісім років. Пригадалося, яким важким він здавався, як дивно і незграбно лежав у правій руці. Зараз у лівій було не вельми краще. Проте в неї не було вибору, окрім як учитися. Почати з нуля, якщо нічого більше не залишається. Вона стала обличчям дотрухлявої вікониці, націливши клинок прямо на неї, зап'ястя паралельно до землі. Три різкі випади, і Леза вибила з рами три планочки, одну поверх другої. Монза з криктанням вивернула зап'ястя і рубинула вниз, розчахнувши віконницю рівно навпіл. Аж тріски полетіли. Краще. З кожним днем краще. Чудово! У дверях стояв Морвір із кількома свіжими подряпинами на щуці. Немає уштирій віконниці, яка б не насмілилася вам протистояти. Він пошкандибав у двір, зачепивши руки за спиною. Ризикно припустити, що ваш удар був ще більш вражаючий, коли права рука була ціла. Це мої проблеми. «Гадаю, великі. Віджили після нічних вправ із нашим північним знайомим?» «Моє ліжко, це моя справа. А ви? Відійшли від невеличкого падіння в моє вікно?» «Одна-дві подряпини і все». «Шкода». Монза з виліском увігнала кальвець у піхви. «Діло зроблене?» «Буде». «Він мертвий?» «Буде». «Коли?» Морвір посміхнувся квадратику білого неба над ними. Терпіння – найголовніше з чеснот, генерале Меркато. Банк лише щойно відчинився, щоби подіяла використана мною речовина, потрібно трохи часу. Добра робота рідко робиться швидко. Але все вийде? О, поза всяким сумнівом. Це буде шедевр. Хочу побачити на власні очі. Звісно, побачите. Навіть у моїх руках наука смерті ніколи не є цілком точною, Та, за моїми оцінками, найкращий момент настане десь за годину. Проте настійливо застерігаю, не чіпайте нічого в банку. Морвір відвернувся, погрожуючи Монзі пальцем через плече. І пильнуйте, аби вас не впізнали. Наша спільна робота тільки розпочалася. У приймальній залі панувала метушня. За важкими столами десятки писарів горбилися над товстелезними грозбухами, їхні переріпіли, побрязкували, знову рипіли. Вортові з нудьгою стояли попід стінами і наглядали впівока або й не наглядали взагалі. Монза петляла між вичепуреними гуртками заможніх чоловіків і жінок, ковзнула поміж їх обмащеними оліями, обвішених прикрасами рядів. Тіпула проштовховувався вслід. Купці, крамарі, жінки, багатії, охоронці, лакеї з сейфами і мішками грошей. Наскільки Монза розуміла, це був звичайний день, що принесе колосальні прибутки банку Валент Балк. установі, яка забезпечувала грішми герцога Орсо. Раптом у натовпі майнув худорлявий чоловік із гачкуватим носом, що розмовляв із кількома загорнутими у хутро купцями. З обох боків коло нього вистромчилися писарі з розбухами під пахвою. Схоже на стерв'ятника обличчя виділялося в натовпі, як іскра в погребі, і Монза спалахнула вогнем. Мотіс! Чоловік, убитий якого вона приїхала у Веспорт. Чи варто й казати, що він був живий і живісінький? Хтось у кутку зали скрикнув, проте Монза невідривно дивилася вперед, і її щелепи зсуд Замить вона почала проштовхуватися крізь чергу до Орсового банкіра. «Що ти робиш?» – засичав тіпило їй на вухо. Проте Монза відмахнулася і відтрутила з дороги чоловіка у високій шапці. «На повітрі його!» – заволав раптом хтось. Люди оглядалися, гуманіли, витягували шиї, аби щось побачити. Акуратні ряди почали розсіюватися. Монза йшла вперед і вперед, підступала дедалі ближче і ближче у доброму розуму. Вона й гадки не мала, що зробить, коли дістанеться до Мотіса. Укусить, привітається. Вона вже була менш ніж за десять кроків, стільки ж розділяло їх, коли він споглядав на її конаючого брата. Зненацька банкіра пересмикнула. Монза сповільнила крок, обережно прибираючись крізь натовп. Побачила, як нараз Мотіса скрутили, ніби його вдарили в живіт. Він кашлянув потім іще раз, натужним блювотним кашлем. Відтак, спотикаючись, зробив крок і вхопився за стіну. У залі почався рух. Почулося схвильоване перешиптування, поодинокі окрики. «Розступіться!» «Що там?» «Переверніть його!» Очі Мотіса блищали від сліз. Жилки на тонкій шиї напнулися, а тоді коліна підігнулися, і він вчепився в одного з писарів, що стояв поряд. Той похитнувся, проте зумів повільно опустити начальника на підлогу. «Пане, що з вами?» Весь зал, здавалося, затамував подих, проте готовий був будь-якої миті перелякано розбігтися. Монза підібралася ближче, зазираючи через чиє з плечевок самиті. Каламутні очі Мотіса зустрілися з її, і. Вони втупилися одне в одного. Обличчя його напружилося і почало заклякати, шкіра взялася червоними плямами. Піднявши тремтячу руку, банкірки слявим пальцем показав на неї Ме. вичавив Мотіс. Потім очі його закутилося, і він забився на мармурових плитах, спина вигнулася, ноги замолотили повітря, тіло несамовито засмикалося, як увикануте на берег риби. Люди навколо нажахано спостерігали. Один чоловік зігнувся навпіл від раптового нападу кашлю. По всьому залу залунали крики. «Допоможіть! Сюди! Хто-небудь! На повітря кажу!» Якийсь писар схопився з-за столу і з гуркотом перевернувши крісло і тримаючись за горло, зробив кілька непевних кроків, а тоді з посинілим обличчям гримнувся на землю. З ноги, що різко смикнулося, злетів чоровик. Один із писарів поруч із Модісом упав на коліна, хапаючи повітря. Долинув пронизливий жіночий крик. «Щоб я здох!» – почувся голос Тіпана. З роззявленого рота банкіра ринула рожева піна. Він уже не бився, а тихо корчився. А тоді й зовсім завмер. Тіло обм'якло, порожні очі виболошилися, дивлячись через Монзене плече, на усміхнені погруддя, що вишикувалися вздовж стін. Двоє мертвяки. Залишилося п'ятеро. «Чума!» – заверіщав хтось, ніби на полі бою після генеральського крику на штурм. У залі миттю зчинився шарварок і штовханина. Монзу ледь не збив із ніг, кидаючись на втеки купець, що перед тим розмовляв із Мотісом. Тіполо підійшов і тусанов купця, поваливши його на тіло банкіра. У Мунзу вчепився чоловік в окулярах, що з'їхали йому на ніс, виболошені очі на поражавілому обличчі були гротесно збільшені скельцями. Вона інстинктивно вдарила правим кулаком і охнула, коли покривлені кісточки врізалися чоловікові в щоку, принизавши руку болем аж до плеча. Тоді зацідила йому кистю лівою і вклала на спину. «Жодна пошесть не шириться так швидко, як страх», – писав столікус, – «і не є настільки ж згубною». Наліт цивілізації раптом усипався. Багаті самовдоволені люди перетворилися на звірів. Хто замешкувався в них на шляху, тих відтручували. До тих, хто впав, не знали милосердя. Монзо бачила, як огрядний купець б'є в обличчя гарно одягнену пані. Вона із зойком поточилася, і її ногами підштовхнули до стіни. Перука з'їхала на скривавлене обличчя. Бачила скоцьорбленого на підлозі літнього чоловіка, якого топтав натовп. Сейф брязнув додолу, срібняки висипалися, непомічені. Розбурхана юрба розкопувала їх по дорозі. Це нагадувало дику втечу з поля бою. Крики, штовханина, прокльони, сморід страху, розкидані тіла і потрощений мотлух. Хтось штовхнув монз. Вона вгатила ліктем, почула хрускіт, відчула бризки крові на щуці. Натовп підхопив її, як ріка гілку, штурхав, викручував, розсмикував, обвивався навколо. Її з хеканням винесло через поріг на вулицю, ноги ледь торкалися землі. Народ м'яв її, молотив, корчився довкола. Монзу потягло в бік. Вона зісковзнула зі сходів, підвернула ногу на бруківці і улетіла в стіну банку. Потім вона відчула, як тіпила бере її за і чи то веде, чи то несе геть. Кілька вартових банку безуспішно намагалися приборкати панічний потік ратищами своїх халебард. Юрба раптом сколихнулася, і Монзо понесло назад. Крізь ліс розмаханих рук Монза побачила чоловіка, що тіповся на землі, викашлюючи нахідник червону піну. Стіна переляканих і заворожених облич смикалася і колихалася, силкуючись відсунутися від нього якнайдалі. У Монзи запаморочилася голова, а в роті загірчила. Тіполо крокував поруч, важко супучи носом, озираючись через плече. Вони завернули за ріг банку і попрямували до своєї розвалюхи, шалений шум стихав за спиною. Монза побачила Морвіра, що стояв біля високого вікна, ніби багатий покровитель мистецтв, що насолоджується виставою з особистої ложі. Отруйник широко всміхнувся з гори і помахав рукою. Тіпло буркнувшись рідною мовою, штовхаючи важкі двері, Монза йшла вслід. Вона вихопила кальвець і попростувала до сходів, перестрибуючи через дві, не помічаючи пакучого болю в колінах. Коли вони увійшли, Морвір так і стояв біля вікна, а його помічниця, схрестивши ноги, сиділа на столі і угризалася в половинку буханця хліба. «Схоже, на вулиці неабиякий гармейдер». Отруйник розвернувся, проте від погляду на Монзене обличчя усмішка сповзла з його губ. «Що, він живий?» «Мертвий. Десятки людей загинули». Брови Морвера трішечки поповзли вгору. «У такого роду установах книги постійно кочують із рук в руки. Я не міг ризикувати в разі, якщо Мотіс почне працювати з іншою книгою. На що я ніколи не покладаюся, Дей?» «На випадковості. Обережність понад усе». Дей відкусила ще один добрячий кусень і прошамкала з повним ротом. «Тому ми отруїли їх усі. Усі грозбухи в банку». «Ми так не домовлялися!» – гаркнула Монза. «А я гадаю, що домовлялися». «Хай чого б це коштувало», – сказали ви. «Байдуже, хто ще при цьому загине?» «Це єдині умови, на яких я працюю. У всіх інших випадках залишається місце для непорозумінь». У Морвіра був почасти спантеличений, почасти розвеселений вигляд. «Мені добре відомо, що деяким особам не до душі вбивство, так би мовити, гуртовим способом. Проте я ніяк не очікував, що ви, Монскаро Меркато, Талінська змія, Капрільська різничка, одна з них». «Не потрібно перейматися через гроші. Моті собі йдеться вам у десять тисяч, як і домовлялися. Решта без кошт...» «Річ не в грошах, дурню!» «А в чому ж тоді? Я виконав завдання, як ви й замовляли, і виконав успішно. То в чому ж моя провина?» «Ви кажете, що ніколи на думці не мали, що все так обернеться, і роботу самі не виконували. Тож де ваша провина?» Схоже, відповідальність упала поміж нами, наче лайно з жебрацької дупи, просто в стічну канаву. От його вже і не видно. І нікому ніяких незручностей. Назвемо це сумним непорозумінням. нещасним випадком, ніби раптово налетів вітер, повелив велике дерево, і воно привалило і розчавило всіх маленьких кузьок. От розчавило?» – розчебитала дей. «Якщо вас гризе сумління?» – Монза відчула кул гніву. До болю стиснула піхви меча рукою в рукавишці, покручені кістки, хрукнули, зміщуючись. Цумління це відмовка, аби не робити того, що слід. Тут же справа у володінні ситуацією. Віднині дотримуємося правила зараз одна смерть. Справді? Монза раптом ступила вперед, і отруйник обережно позиткував, погляд його тривожно метнувся до меча, потім знову на її обличчя. Не провокуй мене, ніколи. По одному, я сказала. Морвір старанно відкашлявся. «Ви ж нас найняли, і в подальшому ми чинитимемо так, як накажете. Справді не підстав сердитися. О, коли я розсержуся, ви відчуєте». Морвір із мукою зітхнув. «У чому трагедія нашого фаху, Дей? Нас не цінують». Помічниця закинула до рота останню скоринку. «Істинно так. Ходімо погуляємо містом, доки наша працедавиця вирішуватиме, яке наступне ім'я в її маленькому списку заслуговує нашої уваги. Повітря тут дещо заражене лицемірством». Він, карбуючи крок, рушив геть із виразом ображеної невинності. Десь зиркнула з-під піщаного кольору вій, знизала плечима, підвелася, струсила з грудей крихти і попрямувала за наставником. Монза повернулася до вікна. Натов переважно розсіявся. З'явився гурток нервової міської варти, перекривши вулицю перед банком і тримаючись на належній відстані від застиглих на бруківці тіл. Вона питала себе, що б на це сказав Бенна. Наймовірніше попросив би заспокоїтися і все обдумати. Вона схопила обома руками скриню і з гарчанням пушбурила через кімнату. Скриня гримнула об стіну, полетіли шматки тиньку, а тоді гупнула на підлогу і відчинилася. Одяг вивалився на підлогу. Тіполо стояв у дверях і спостерігав. «З мене доволі». «Ні», – Монзабашка заважко ковтнула. «Ні, мені і надалі потрібна допомога». «Вийти і боротися з кимось вічнавіч, от це діло, а це...» Далі все буде інакше. Я про це подбаю. Гарненькі, чистенькі вбивства. Щось зловіриться. Коли заповзятися вбивати, покійників заздалегідь не порахуєш. Тіполо повільно похитав головою. Морвір і йому подібна погань можуть переступити і посміятися, а я не можу. То що? Монза неквапно рушила до тіпола, так наче підходила до скарапудженого коня, намагаючись очима стримати, аби той не втік. Назад на північ із п'ятдесятьма скелами на дорогу? Знову відрестиш волосся і назад до благеньких сорочок і крові на снігу? А я думала, ти гордий. Думала, ти хочеш чогось кращого. Так і є. Я хочу стати кращим. Ти можеш. Залишися. Хто знає, може, ти урятуєш так кілька життів? Вона м'яко поклала ліву руку йому на груди. Виведи мене на праведний шлях. то будеш і хорошим, і багатим. Щось я вже сумніваюся, що так можна. Допоможи мені, я мушу це зробити. Заради брата. Упевнена? Мертвим не допоможеш. Ти мстишся для себе. Нехай для мене. Вона змусила себе знову заговорити тихо і м'яко. Нічого не можна зробити, аби ти передумав. Його рот смикнувся. Збираєшся кинути мені ще п'ятака? Мені не слід було. Її рука ковзнала вище, провела йому по підборіддя, а тоді, як вона сама намагалася підшукати потрібні слова, прикинути правильну ціну. Ти цього не заслужив. Я тратила брата, а він був для мене всім. Не хочу втрачати... «Ще когось». Вона дозволила цим словам зависнути між ними. Тіполо дивився дивно, трохи сердито, трохи жагою, трохи знічено. Він довго стояв мовчки, і Монза відчула, як напружуються і розслабляються м'язи на його вилицях. «Десять тисяч», – промовив він. «Шість». «Вісім». «Годиться». Монза опустила руку, вони дивилися одне на одного. «Іди, збирай речі. Їдемо за годину». «Гаразд». Він висла знову з кімнати, не озирнувшись, із звинуватим виразом. От у чому біда з хорошими людьми. Вони дуже дорого обходяться.